Дубок і Всеслав понесли князя Добромира. Княгиня Іскри і княжна Цвітанка подерлися слідом за ними. Буревой відступав позаду, готовий випустити стрілу у першого ж переслідувача, котрий наважився б нас доганяти їх. Уступ над прямовисною кручею був зовсім невеликий, але достатній, щоб там розташувалося кілька утікачів. Всеславу і Дубок поклали князя під стіну, і княгиня та княжна відразу схилилися над ним, намагаючись якоюсь мірою зменшити його страждання. А вої повернулись назад, до Буревоя, і, загородивши стежку щитами, приготували луки й мечі для останнього рішучого бою. Поляни і уличі Кий і щек обережно наблизились до густого куща шепшини Де стояв хорив І глянули і скручив вниз. На протилежному боці Яру На невеликому пласкому уступові Причаїлося троє Один чоловік і дві жінки Чоловік лежав горілець під самою стіною і старша жінка поправляла йому на нозі закривавлену пов'язку. А молодша, власне, откровиця, кровиця, а не жінка, заломивши руки, жахом дивилась, як на вузькій стежині, що вела до їхнього схову. Простоволосий юнак, майже підліток, прикриваючись щитом і поволі відступаючи вгору, списом відбивався від трьох гунню що з оголеними шаблями насідали на нього. В Бур'яні на дні Яру пронизані стрілами вмирали два юнакові одноплемінники. Але вмирали не даремно, біля них корчилися в передсмертних судорогах два гунни. «Це, напевно, уличі або тиверці?» – скрикнув Кий. Тому юному сміливцеві Довго не протриматись. Допоможемо йому, братове. Порятуємо тих нещасних. Поспішаємо. Брати цілились недовго. Різко свиснули три стріли. І два нападники, мов би наткнувшись на невидиму перепону, упали й покотились донизу, на дно яру. А третій, що стояв нижче, раптом випустив з руки шаблю і злякано оглянувся. Побачивши на кручі трьох воїнів із наведеними на нього луками, він упав на коліна і заблагав пощади «Не стріляйте!» наказав кий братам. Стрибнувши з кручі, шурхнув по майже прямовисній глиністій стіні донизу. Брати кинулись за ним. Зв'язавши полоненого і забравши зброю, всі троє швидко надерлися у гору де ні живі, ні мертві стояли обнявшись і усе ще не вірячи, що врятовані, дві жінки і отрок, років 14-15. Однак вони не зовсім довіряли і своїм рятівникам, бо затиснули у правицях списи. «Не бійтеся нас, ми поляни!» «З роду русів!» – гукнув Кей. «Ов!» – подала голос старша жінка. Не опускаючи списа. Клянусь світовидом, мене звати Києм, а моїх братів ще комихоривом. Чого вам треба? Ми врятували вас, а тепер хочемо допомогти вам. Хто ви? Це улицький князь Добромир, показала старша жінка на пораненого. Я княгиня Іскра. А це наші діти цвітанка та Боревой княгиня опустила спис і знеможено сіла біля князя. Княжич і княжна теж опустили зброю. День добрий, привітались брати. Дякуйте Богам, що порятували вас. Доброго вам здоров'я, милі отруки. Тихо звався поранений князь, силкуючись підвестися. Дякую вам. «За нас усіх! Ви врятували нещасного улецького князя і його родину!»